Nej, det är svårt att hålla igen känslan av det här. Jag, jag brukar vara rätt så lugn annars som vi har mål men eh, idag så är ja, det över när man ser glädje hos andra. Hasse Anderssons ljuva stämma klingar ut och tar oss in i det fjortonde avsnittet av Rögle-podden som är en slags säsongsavslutning faktiskt. En bartömning, en best-of-historia. Vid min sida står faktiskt den här gången uppstigen från de hårt jobbande. Linus Alin, välkommen! Tack så jättemycket, det känns fantastiskt att vara tillbaka. Det spekuleras vilt om schismor och så, kan vi dementera det eller? Det kan vi faktiskt dementera och hänvisa övriga frågor till våra respektive agenter. Mycket bra. Som sagt, vi tänkte stänga igen den historiska första säsongen av, av rögle med, med att ta er lite bakom kulisserna och eh, minnas lite vad vi har fått uppleva. För det har varit en rätt så häftig höst med den här podden, eller hur Linus? Ja, det har det varit. Vi har fått in många intressanta människor här. Vi har pratat om massor av olika ämnen, högt och lågt och... Och det, har liksom, det har varit ett bra, ett bra forum tycker jag. Man har fått ut betydligt mer än vad man får i andra forum. helt enkelt. Och vi har för, måste faktiskt säga att vi har båda konstaterat att vi har jobbat med mycket, men det är, är fåglar som man har fått så mycket positiv respons kring som den här podden. Ja, det har ju faktiskt varit ganska. Det hade man ju inte riktigt förväntat sig och med att det var helt, helt nytt och vi kastades ut på djupt vatten utan några förväntningar egentligen. Så det har ju varit jättespännande att se att dels att siffrorna har varit så pass starka som de har varit också. Att vi har fått så pass många som har hört av sig och pratat med oss om det när vi har varit ute på ishallen och på stan och så. Så det, det är häftigt. Första avsnittet. Vi måste, vi måste börja skitbra. Vi måste börja starkt. Vi resonerar. Vad ska vi göra? Vem ska vi ha med? Och till slut kommer vi fram till Alma Bibic. Gjorde vi rätt eller fel? Det som att eh, det var ett rätt så givet beslut, det var egentligen bara en, en fråga om man skulle tacka ja eller inte. Eh, vi ville ju ha någon en stark profil, en stark röst, någon som hade mycket att berätta i första avsnitt för att göra lite avtryck och vi fick ju eh, precis det vi, det vi letade efter. Almen kom in en regnig dag och hängde av sig i rocken och, och berättade om sin karriär och men framförallt eh, om si, sin uppväxt och sitt liv. Och vi, vi stod väl båda ganska tagna. Vi tänkte vi skulle bjuda på en minut av den här historien. Det lät så här. Då bodde vi på ett ställe som hette Golfvägen. Jag gillar inte att vara där idag. Det är... På väg upp när vi ska spela fotboll försöker man alltid förbi det och känslan man får när man går förbi där det är bara en klump i magen. Ja, med folk kastade in stenar och hoppade in dörren och sådär och pappa jobbade ju, han jobbade hela tiden från åtta till 10 i pizzerian för han ville ju bara samla ihop pengar och skicka ner till sina eh, som behövde det i kriget. Så pappa var ju aldrig riktigt hemma för att kunna hjälpa till och mamma var ju livrädd. Hon bara höll oss liksom och ja. Så det var, det var mycket sånt. Vi, morsen var i livet. och hon tänkte om de håller på så här. Då, ungarna får inte vara ute på gården och leka. Så det var ju... Ja, vi, vi var i sällan ute och lekte. Så det, det var det var rätt jobbigt. Sen när vi flyttade ifrån då blev det mycket bättre. Och som en bonusinformation kan vi faktiskt berätta att Almu Bibic-avsnittet faktiskt är det allra mest lyssnade. Det ligger på en stadig första plats. Vi ska berätta mer om vem som kommer efter honom. I det andra avsnittet så väckte du ner den. Jag fick jag roboten alldeles själv? Då kommer Roger Hansson på besök. Han berättade om sin karriär, mycket häftiga minnen och så. Han berättade också om när han var sportchef i Rögle 2006-2010. Det kommer att handla lite om utbrändhet. Jag bevakade klubben intensivt på den tiden och hade då och då ganska tätt kontakt med mig. Utan att känna det så inbjuderade man att har du någon gång varit nära och gå in i väggen så måste det ha varit de åren. Nej, mm. och det var väl en del eller en kraftig anledning till varför jag sa att nu räcker det. Alltså för jag hade ju tydliga signaler på det. Det kliar i hela ansiktet och mobilen, liksom. när den ringde hemma så var det ju direkt så här ögonen och man ville nästan ta den och slänga den i vägen för att Ja, det blev ett jättestressmoment eh, och även för familjen liksom, att, eh, och i det under de åren fanns det också folk som, jag tog det väl inte som ett hot på det sättet men <hör> folk som då smsar och ja, du, din dumme jag är väl hur fan, det ser du väl att detta inte funkar och spenderar pengarna och bla bla vad det nu må vara men det, det blev ju på något sätt en sanning i ditt huvud i slut att fan, gör jag gör rätt eller har gjort fel. Eller, ja, fast man är ganska trygg och bestämd i sig själv så, så börjar man ändå vackla och det tär. Och när vi skulle spela in det tredje avsnittet så kom den en målvakt upptrippande för trapporna här men äh, rätt så tung, tung last. Äh, vad minns vi från den eftermiddagen, Linnes? Att det var en väldigt väluppfostrad rögle målvakt som kom ut för trapporna, Oskar Dansk. Han hade med sig fika som jag tror hade räckt till minst två tidningsredaktioner. Det ett, även det är ett, ett häftigt program som handlar om tuff uppväxt, hårt drillad, om flyttat till USA tidigt. Men också att han startade lite bilden av målvakten som en liten udda fågel, eller Ja, vi, vi stod ju och väntade på det på, på något sätt. Att det skulle komma, för varje, varje målvakt har ju en, en liten egenhet. Och till slut så kom det och det lät så här. Just nu är jag mer intresserad i rymden och sådär, men det får jag inte in i det här. <laughs> det vill väl också vara med om, faktiskt. <laughs> uh, ja, jag vet, jag såg en dokumentär om så här, rymden och det, så har jag kollat några avsnitt av det. Jag tycker det, det är skrikt intressanta grejer, faktiskt. Uh, så... Hade jag gått i skolan nu så hade jag valt den, den linjen då. Men, men det är Astornaut? Ja, jo men exakt. Uh, och så vet jag inte om jag sett den här filmen, Interstellar. Jag uh, har sett den. Ja. Jag har sett den. Uh, den är ju intressant faktiskt. Uh, så det får en att tänka lite grann liksom. Hur små vi egentligen är. Uh, och liksom vad som mer kan finnas där ute. Det kanske låter löjligt men... Uh, ja, det är... Det är lite intressant att tänka på när vi ligger där i den. ska somna. Liksom. Avsnitt fyra blev faktiskt vårt längsta avsnitt. Det var Andreas Lilja som var gäst. Men med försikt i hand när vi satt och klippte så tyckte vi båda att det kändes helt rätt. För den mannen hade ett och annat att berätta. Ja, men så lång karriär så hade det varit konstigt annars. Han berättade om sin tunga tid när han åkte på sin huvudskada och sin långa, långa karriär i NOL. Han hade ju konstant huvudvärk i ett år och testade det mesta som fanns och tillgå och lite till för att komma till rätta med detta. Och det, det lätt så här. Det var första mötet med han och han kom in och han, bara, han tittade på mig. Det var ju sådana här ja, spökläsare. Han såg rakt igenom mig och sa det här ser inte bra ut. När fick komma in där och så var det precis som att han, han gjorde en massa grejer och knäckte och tryckte och höll på. Och, och då var det precis som man drog en vinkork i nacken och så bara började forsa blod ut av huvudet. Så kändes det som i alla fall. Men det var någonting som forsa. Och då hade jag faktiskt inte huvudvakt på tre dagar. Och tänkte, fy fan vad gott, nu är det slut. Vad gjorde så, han med det då då? Ja, det, han gjorde, vad gjorde han inte, så skulle du vilja säga. Men det är ju en sån där som liksom för till, för, för till att hela kroppen fungerar. Så till så alla muskler är bra så till så alla koter och grejer ligger rätt. Eh, Höll på med, han höll på med sina såna akupunkturnålar som han satte in i munnen på mig. Uh, för att uh, han tyckte min käke var spänd. Så att han uh, tryckte på dem där och det, han, han, han provar nog allt. Och eftersom det var det längsta avsnittet så får Lilja ett klipp till. Och det handlade om uh, baksidorna med en lång karriär och många smällar mot huvudet. Vad märker du för försviter av det idag då, i, i ditt vardagliga liv? Ja, jag har, har dåligt minne har jag faktiskt. Jag får höra det varje dag från min fru att jag inte kommer ihåg någonting. Så att, eh, tyvärr är det så. Eh, bra eller dåligt vissa grejer är bra att glömma. Dåliga matcher att glömma ganska fort. De försvinner liksom. Så att, eh, det blir ingen klyschar för den senaste du spela igen ena. Så nej, det precis. har jag redan glömt. Det har redan glömt. Så att, eh, men tyvärr kommer inte de bra matcherna heller ibland. Så att, eh, ja, vad, är det du, vad är det du glömmer? Ja, det är allt. Från namn till, jag tror jag har hört mina barns aktiviteter, och vilka tider det är. Jag har nog hört tusen gånger och det bara, det bara går rakt igenom huvudet. Och sen är det väl, det, jag försöker väl jobba på det och försöka bygga upp huvudet lite mer. Och försöka använda hjärnan så mycket som möjligt. För att man, man, måste liksom, man måste jobba på det för att få igång det. Hur ska man bete sig mot domare? Vi pratade en del om detta med Stefan Femman Nilsson. Men, men det jag tänker på i det här sammanhanget är att som nykomling så får du inte bara förtjäna din plats i serien utan du får också förtjäna din respekt hos domarna och att de ska lära känna dig. Och jag tror att de här lagen, det upplevde jag själv i alla fall när man hade varit med något år om man fick vara kapten i ett lag, att man kunde prata mycket mer med domarna man respekterade det var ett lag som... Om man nu får sig var lite mer känt i namn, till exempel när vi spelade jämfört med när Upplands Väsby var uppe eller Väsby var upp och spelade så tror jag att de hade det lika tufft som Rögle har det nu för det var många nya killar, domarna visste inte riktigt vad man hade då men spelade du ett lag som var känt och som på något sätt det blev lite omkring alltså en cirkus som åker runt det här och man lär känna varandra på ett annat sätt och du får en större möjlighet att göra vissa saker och prata med domaren också på ett annat sätt när du har växt in i kostymerna och varit med lite längre så att jag tror att eh, laget måste köpa det här att domarna är lite, lite jobbiga om man nu får säga det i det här sammanhanget Backen Erik Martinsson är en av de spelarna som har lämnat Rögle för en annan SHL-klubb han berättar i den här podden att det finns lite planer på att återförena det gamla gänget i framtiden. Nej men Rögle är min moderklubb och jag, jag känner mycket för Rögle och jag, jag bryr mig bryr mig om föreningen och jag vill att det ska gå bra för de SOL. och så här men nu har jag kontrakt med Växjö i våren 2018 och ska spela klart det och sen får vi se. Men det är klart att det har varit kul att spela i Rögle någon gång i framtiden, absolut. Och jag har många, många kompisar ute i andra S&L-klubbar och NHL överallt. Och det hade varit jättekul att spela med dem, absolut. Men nu är, nu är det Växjö som gäller. Rögle hade kunnat få ihop ett rätt hyfsat lag om de har samlat ihop alla er, alla er som har flyttat iväg. Ja, vi har faktiskt snackat om det lite. Tänk om vi alla hade kört kompisgänget och... och kört ett år tillsammans, det hade varit rätt grymt faktiskt, men det, det ligger rätt långt borta just nu. Och på tal om att ge sig ut på djupt vatten så gjorde vi det i avsnitt 7 när Jack Connolly steppade in i studion. Då var det premiär för att prata på engelska i en timme, hur gick det? Jag tyckte det gick fantastiskt bra, alltså jag, hade, jag var rätt nervös för det avsnittet men jag, jag är nöjd med, med vår prestation faktiskt. Vi hade ju faktiskt bestämt oss för att sätta oss ett visst klockslag och gå igenom det extra noga det avsnittet och prata manus. Men precis när vi satt oss ner och skulle göra det så ringde Jack Connolly och sa att jag är en halvtimme tidig. Här är jag. Vi borde ha synat det egentligen att han är en sån som inte kommer för sent och är rätt så korrekt med, med tider och så. Men jag tyckte som sagt ändå att vi, vi löste det rätt så bra. Absolut. Och vi frågade om han har fått höra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 Ultrasnabb luftteknik och funktion. Den här airfryen skicklade Helena smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Yeah, I heard it all the way up, you know. I was never obviously the biggest guy. I was one of the smaller guys at every level I played at. Uh, so I had to try and develop other parts of my game to try and make up for that try to think the game smart um work on my foot speed a little bit um be creative with the puck you know work on my technical skills and things like that I think I need to be a little bit better in order to make up for my lack of size and maybe strength with some guys so um yeah I hear it all the way up I heard it in high school you know you won't play junior hockey you prove it at juniors and then you won't do well in college you prove them in college and then well who knows if you can make the transition to the pro level you know I come to Sweden and I'm jag tror att jag fortfarande lärar här, men jag tror att jag är okej. Så jag tror att det är bara att pröva att de andra människor är fel. Att jag kanske var för små att spela. Från högskolan. 17 säsonger i en och samma klubb. Den prestationen har Kent Swiss Svensson levererat. En av kvällarna så kom han hit och berättade om sin långa karriär. Och då fick vi några sköna stories. Oss till livs. En av dem lät så här. Ja, det ska vi säga... Det var ju en, en rolig grej också. Vi, vi tränade alltid på, på lördag förmiddagarna. Och det var ju när vi var i Ängelholm. Ett par killar kom för sent till träningen. Och vi, träningen hade varit igång i 20 minuter. Och, och då kom de in där och visste ju att det här var inte, det här var inte lyckat. Alltså kom för sent till en träning med Ted och det, det gjorde man bara inte. Så Ted han blåste av eh, träningen där och bara alla vi andra som hade varit med från början att sätta oss i avbytarbåset. I, och, och sen tog han eh, de här två killarna och körde stopp och start tills de kröp av planen <laughs> helt, helt enkelt. Vågade man sitta och garva i båset då? Eller det var... Nej det vågade man inte göra <laughs> med Ted Där du står nu Linus, där stod agenten Martin Nilsson i vårt nionde avsnitt. Vad minns vi från den inspelningen? Att det var en väldigt intressant intervju men främst så var det väl positivt att vi inte kör live här eftersom Martin Nilsson rev ner hela micken mitt under inspelningen och fick lite panik över detta. Men som sagt, det var ingen skada skedde ju. Han berättade, vi ställde lite frågor om vad en landslagsspelare i Schweiz kan tjäna och då berättade Martin så här Ja, vad är det Dick Axelsson och, och de killarna har väl upp mot en, säkert tre en miljoner i netto alltså när, när skatten är betalad, om det om det räcker ens alltså utan, utan att veta exakt men, men det är ju st stora pengar helt, helt klart och sen får du lägga in att de och fri bostad och, och bil ofta på det också. Så, så där. Bara för att få en, en referenspunkt om man är en spelare av motsvarande kaliber som flyttar till KHL för får ett, ett bra kontrakt där. Är det, är det mycket mer pengar eller är det lite mer pengar? Ja Det, det är mycket mer pengar. Det är nästan kan dubbelt upp tre år. Se om du är en bra riktigt bra SL-spelare så landar du kanske någonstans runt 500 till 800 000 dollar. Eh, också brutto visserligen, men de har ju bara 10% skatt i, i Ryssland. Så. I avsnitt 10 kom Mattias Kärnqvist på besök. Uh, Tänker vi vi hade kört den intervjun på engelska. Hade det blivit roligt eller? <laughs> det har nog blivit väldigt speciellt tror jag. Och varför får ni höra här? Ja, men det var ju en rolig grej med brorsan var ju över att hälsa på när jag var i Salt Lake City. Så... Uh så kom man till hallen och vi skulle ju åka och hyra en bil och i alla lag så har de ju så kallade stickboys som hjälper materialerna med klubbor och allt skit göra så skulle han skjutsa mig och brorsan till den här bilfilman och brorsan sitter, jag sitter i framsäten med och brorsan sitter bakom mig och det var lite tyst i början och så började vi snacka lite grann man drar någon enkel engelsk fras och till slut slänger, slänger man ur sig så so where do you boo så så och då hör man i bak så att det och där är finska som man ju kallas busse hemma så så det var det var mycket svängelska där i början men det, som nu känns det mer tryggt nu flyter det mer på tycker jag och i nästa avsnitt så hade vi Rögläs lagkapten Kristoffer Liljevall som gäst. Och det är faktiskt vårt näst mest lyssnade avsnitt efter Almen Bibic. Och på tredje plats på pallen har vi också Andreas Lilja. Och en av frågorna som Liljevall svarar på var vad han vill uppnå innan han lägger om hocken. Uh, ja, vad jag vill uppnå det, det är kanske en... Det är kanske en lång väg att gå men självklart är det ett SM-guld rögle som står väldigt högt på listan. Jag, jag, jag älskar att spela i klubben och jag vill nå framgång med klubben så, så det hade varit en dröm som hade gått i uppfyllelse att få, få stå där och lyfta bucklan med, med våra fans och, och, och mina lagkamrater. Och sen så försökte vi fiska efter eventuella ny nyheter genom att fråga honom om ett eh, klubbbyte. Malmö? <laughs> ja. Ja, Malmö, alla dagar i veckan. Eller? Nej. Det är inte aktuellt? Nej, det är nog inte aktuellt. De hade nog kunnat äta mig hundra miljoner men jag hade nu inte satt min anteckning där ändå. Avsnitt 12 och 13 fick jag stå på egna ben för det väck Linus Allin ner sig efter Konstens alla regler. Men i det tolvte avsnittet kom Gunnar Persson hit och han hade otroligt målande berättelser. Han berättar bland annat om sina thrillerhistorier som han berättar för sina J20-spelare i någon slags pedagogiskt syfte. Och när vi kommer in i historien så är det målskytte Gösta från katta som avhandlas. Han hade en begåvning att han gjorde ju alltid äckligt mycket mål. Både i handboll och fotboll och i socker. Så att han, han spelar ju fotboll då i HF och spelar i handboll i Helsingborg också. Han fick aldrig skjuta sina föräldrar dit till exempel. Utan han fick alltid springa med skorna i ryggsäcken och... Men han, han gjorde ju mycket mål så till exempel på 15 matcher i handboll innan han slutade hade han gjort 150 mål och i fotboll då så hade de en målskillnad på 230 och 40 insläpp. Då. Han hade väl gjort kanske 212 mål av dem i alla fall. Så att, och, och, och, och, men sen var det ju naturligtvis Ruggler som drog längsta strået om, om målskytt i och Hans statistik där i Rugglo också här på hans veckan. Så lite roligt med just den här statistiken då, att han ja, han var ju överlägsen målskytt och han sa ju alltid att jag jag jag hittills har jag aldrig gjort något mål när jag har stått bakom mål. Därför tycker jag att det är bättre att stå framför mål. Det var hans devis. Och efter det, alltså matchen efter, så var alla framför mål helt plötsligt. När de inte varit så att det var en massa måste utan Ja, lite sådana där grejer, för det blir lite annorlunda. Ja. Det är många sidor i den där historien om Gösta. Om Men sen, sen har vi någon mer också. som, som När vi var dåliga i den här kampen så alltså, skrev jag en story om Tacklar Agner, då, som var från, från Kvidinge var han faktiskt. Tacklar Ja, ju... vi, var då, vi var dåliga att tackla och, och dåliga i mina här så alltså, då, då var det en story om Tacklar Agner, hur han... Jag jobbar hemma på Gorn i Kvidingen och han hade ju aldrig kört styrketräning men han var i skogen och hugga vel så att han vart ju otroligt stark. Och när man liksom kom in på hans statistik sen så, så hade han ju, han gjorde väl ett mål han tror jag på kanske 30 matcher men han, han hade 450 tacklingar på 30 matcher och noll, noll förlorade närkampen så att det var ju, kan inte värva honom då? <laughs> ja. Nej, men det är lite sådana där. Så just nu har vi tre personer, det är ju de två då. Det är just Stagne och så har vi Fys Janne också som var från Grevje. Oh, berätta ja. lite mer om ah. Fys Janne. <laughs> jag vet inte om jag kommer ihåg allt, men Fys också, han var ju ett fysfenomen för ett tag tyckte vi var så dåliga att sköta fysen själv, så då, då var det var en storm hur Janne växte upp. Och han hade det hemma på gården där och vad mycket han tränade på somrarna och och så, och, och, det här är lite intressant va? Det, det, det går in på något vis och killarna tycker att det är roligt också är det, det, bli, bli avslappnat. Idag har Rögle något slags rykte som kvalspecialister men vägen dit var, var lång och krokig. Eh, Jakob Johansson som fick ihop 16 säsonger i Rögle han var med på hela den resan eh, och han berättade om eh, vägen till målet. Det som jag, alltså mest utmärkande punkten är väl att vi de tidiga åren hade vi kanske inte lyckats eh, gå hela vägen. När det kom någon motgång i början av kvalseringen så, vad ska man säga, inte gav upp men det, vi tappade tron på att vi skulle lyckas. Eh, men samma där, när vi samlade på oss erfarenheten så till slut så visste vi att det är inte slut för att man har förlorat två matcher utan det, det gäller att vara på topp efter Tio omgångar istället. Och den här våren 2008 så vann ni bara en match av de fyra första. Och jag var inte ensam om att totalt räkna ut det att det var kört. Men det var det inte. Ni, ni vann sex raka matcher då och gick upp. Ja, det, vi fick ett dubbelmöte mot Västerås där i omgång. Fem och 6 blev det väl. Och lyckas vinna dem ganska så, ganska så enkelt och fick en tro på att att nu kör vi hela vägen och eh, jag tror i omgång åtta blev det väl så slog vi eh, Leksand borta. Sju, omgång sju. Omgång sju, ja förlåt. Och det, eh, där fick vi väl en, en riktig trov Bland annat Martin Johansson kom in i, jag mycket galt delat rum eh, på den resan. Och han kom och knackade på vårt rum sent på kvällen. Och eh, kolla här killa sa han, så slog han på text Visade vilket schema som var kvar och vilket schema de andra lagarna hade kvar. Så ja, vi tittade på honom. vad han menade. Vi kommer gå upp, sa han. Och det... ja, så fick han förklara och titta vilka matcher som skulle vinnas och vilka lag. Och mycket riktigt så skulle vi vara ett av de två lagen som stod högst upp efter tio omgångar. Det var det hela. Det var den historiska första säsongen av Röglepodden. podden Nu tar vi lite sommarlov från detta och... Uh... Kommer vi tillbaka till hösten Lydus? Vi hoppas absolut det med nya program och nya intressanta gäster och samtal i den här studion. Och vi kan ju passa på att tacka alla som har hört av sig och alla som har lyssnat på den här podden. Absolut, jag instämmer i de, det tacktalet. Ni är många som har önskat gäster i, i mejlen. Kenny Jönsson är väl den mest önskade gästen. Är det så att vi kommer tillbaka till hösten så ska vi göra allt vi kan för att få in honom och andra gäster hos oss ansvarig utgivare heter Pia Renqvist men eh, vi avslutar väl som vi alltid gör Linus. Med hans Andersson. Tack ska ni ha.